وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى وهدى محمد صلى الله عليه وسلم أشهد الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأ وكل بدأة ضلالة wa kullal dalalatin fi Ayuhal nar ayyuhal muslimun wal hadirun wikan juga pendengar satu radioan rahmatullah subhanahu wa taala kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa taala di majelisul ilmi semoga Allah azza wa jalla senantiasa memberikan kita al-fauqhasiddin وما همم tentang agama ini dan perlu diperhatikan adab kita dalam menuntut ilmu kalau kajian sudah mulai, jangan ada yang bicara. Perhatikan para abril. Agar ilmu itu bisa masuk. Kata para ulama kita mengatakan, Bil-adabi tafhamul ilm. Dengan adab, kau baru bisa faham ilmu. Tanpa adab, kita tidak bisa faham ilmu para zaman. Ah. Ngaji, satu sekali, kalau tidak punya adab, tidak akan faham. Kenapa adab al-ilm, aksar minal ilm. Ada ilmu itu hanya ada ilmu itu sendiri. Maka perlu perhatikan adab ini. Kemudian salam dan salam, tidak lupa kita aturkan bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ila yawmiddin. Ikhwani rahimani rahimakumullah Pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, lalu kita telah menjelaskan tentang Jahannam ahwaluha wa ahluha. Neraka Jahannam. Bagaimana kedahsyatannya. Dan siapakah penduduk-penduduknya. Di kesempatan yang mulia ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan ambil kita. Yaitu. Al-Jannah na'imuha wa tariqu ilayha surga beserta kenikmatan-kenikmatannya dan jalan untuk menuju surga yang ditulis oleh al-fadhilatu syekhina Syekh Ali bin Hasan al-Halabi semoga Allah taala waseddada khotahum beliau rahimahullah haddza Allah taala setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menggambarkan surga secara umum yang dia merupakan darun naim rumah istana yang penuh dengan kenikmatan maka beliau pada bab pertama mengatakan diberikan tema syauqul abrari Ila daril qarar, syukh kerinduan orang-orang yang mulia untuk menuju daril qarar, tempat tinggal yang selama-lamanya dan penuh dengan kenikmatan itu surga Orang-orang yang mulia, orang-orang bertakwa rindu kepada surga Kan Nabi saw telah menjelaskan dalam sabdanya yang sahih, "Ma'min kum min ahdin, illa aurat bagaduhu min nar atau min jannah Setiap orang di antara kalian akan diperlihatkan tempatnya di surga atau di neraka sebelum kita meninggal dunia dan tidak kita akan meninggal dunia atau kita tidak akan meninggal dunia sehingga kita melihat di mana posisi kita. Jika roh mendapat jannah, kalau kita termasuk penduduk surga, kita akan diperlihatkan surga dan sejak saat itu kita rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sahih man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa-nya. Barang siapa yang cinta Bertemu dengan Allah, Allah pun cinta bertemu dengannya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tentang hadis ini, "Ya Rasulullah, kita ini tidak suka mati, benci sama mati." Maka Nabi ﷺ telah menyilakan orang beriman sebelum dia mati diperlihatkan tempatnya di surga. Ketika melihat tempatnya di surga, rindu dia untuk ke Adapun orang kafir, diperlihatkan dia tempatnya di neraka, maka takut dia untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yang rahmat Allah azza wa jannah Surga, Telka al-Umniya tul Dia adalah angan-angan dan -angan cita-cita yang cita-cita yang, yang sangat mahal. Al-Latiya sa'a ilaihya sa'unna minal mu'minin ala marri al-usur yang selalu berusaha diraih oleh kaum mukminin sepanjang masa jannah. Al -jannah. Di yang dikatakan jannah al-jannah surga kelkalati khanat fiqlubi salafi salih syu'lah di hati para pendahulu kita yang salih dia ibarat pelita. dia ibarat syahat tuharrikuhum lidarbi a'la amsilat al-butullah siljihati wa tabfiah yang menjadi penggerak motor mereka untuk berbuat yang terbaik dalam kepahlawanan ketika berjihad dan berkorban Al-Jannah ia tilka al-gha'itul karima tujuan yang paling sangat mulia al-lati tarmu ilaiha al-uyun al-halimah yang mata-mata yang, yang selalu memimpikan surga itu selalu memandang kepadanya. وتحف إليه الأرواح المشوقة في كل زمان ومكان. Yang roh-roh dan nyawa-nyawa akan condong kepadanya bagi orang-orang yang rindu kepada surga setiap zaman dan setiap tempat. Yang setia menjibun al-Azab dengan ajaran Husuli Alihah, dia merasakan nikmat azab tersebut yang penting sampai, sampai ke dalam surga. Inna a'adum warqoh in dal Surga merupakan a'adum warqoh keinginan yang teragung bagi setiap mukmin. Waduhuruha untuknya olehnya masuk ke dalamnya dan berakhir padanya. Amalan yang terawalahu di perjalatumur yang kita tustariku hayatuh kulla. Di alat kita, yang selalu kita lihat dan kita pandang di dalam perjalanan hidup kita yang menghabisi seluruh hidup kita itu yang selalu kita cita-citakan. Wahai makhluk makhluk dari jannah terhak sesenilai diri allah betapa banyak surga ini menjadi pendorong untuk berbuat kebaikan dan berbuat kebajikan. Wahai makhluk makhluk dari al makhful al qabul al aswab meskipun beberapa jenjara yang kita akan lalui, rintangan yang kita akan hadapi dan duri yang akan kita injak. Belukuhkan sih al-mautul muhkak. Bahkan sekiranya di sana kematian tetapi surga, kita akan jalani dia para jemaah. Adakah ayat Nabi SAW. Tetapi dari semua yang kita bawakan tadi, di mana tempatnya ini? Siapa yang menciptaciptakannya? Siapa yang berkuat yang tadi? Itulah mereka para sahabat Nabi SAW. Sebagaimana telah diberitakan oleh Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu radhiyallahu beliau berkata In talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala Nabi sallallahu wa berangkat Berperang menuju badr sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului kaum musyrikin. Wajad musyrikun setelah itu datanglah orang-orang musyrikin Fakirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diberi salat dan salam bersabda: "La yuqabbi man ila shayt hatta aku ana duna. Janganlah seorang di antara kalian maju dan memulai, sehingga aku duluan yang mulai." Padahal musyrikun tatakalal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Artinya apa? Jangan bergerak sebelum ada komando dari diriku. Maka kaum musyrikin mendekat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumu ila jannatin ardha samawati wal ardh." "Bahkan laa muslimin segera menuju surga yang lebarnya seluas langit dan bumi." الله أكبر. قال عمر بن الحمام الأنصاري صعبة موليا عمر بن الحمام الأنصاري بركاته. يا رسول الله جنة العظمة والسماء والأرض. والله سرقة يا رب العالمين. الوسعيان بني. قال نعم. نبي صلى الله عليه وسلم قال. قال بخين بخين. Kata Rasulullah الله صلى الله عليه وسلم ما يعملك على قولك بخ ها يا <سؤال> من تقولان <رواتة> بخ ب ا من ادعى فقال لا والله يا رسول الله الا رجاء أن أكون من أهلها. Karena saja harapanku berubah besar, aku termasuk penduduk surga tersebut. Ya Allah, yang lebarnya seluruh langit dan, dan bumi. Ada yang pernah mengukur bumi, pernah? Apa Apalagi langit? Ya, perkiraan boleh. Kau laksain, kau minahlihan. Lebih mengembirakan apa kata Nabi saw. Engkau termasuk penduduk surga tersebut. fa akhrajat sama'a min lalu dia mengeluarkan beberapa biji kurma yang dari dalam pakaiannya atau dari tempat perbannya fa ja'ala ya'kulu min dia makan ثم قال in ana ahlitu hatta ta'kula tamarat mengatakan sambil makan kalau saya hidup terus makan kurma ini sungguh nikah kehidupan yang masih panjang katanya lebih cepat mati saja. Farma bimakan aminat semeri semmaqatilahum hajah putil dia buang dan lempar kurma-kurma yang tersisa di tangannya langsung dia maju ke medan pertempuran dengan gagah berani sehingga dia pun terbunuh di jalan Allah subhanahu wa taala. Ya jemaah. Ya kita, kita. gak tahu kita. berapa umur kita tapi terus kita. terus, oh, terus hasil dunia ini seolah-olah kita akan lalu. hidup seribu tahun yang akan datang ya. kalau mereka Kala apa? Kala apa, apa katanya suruh jadi ada permata kalau masih makan kurma ini sungguh masih lama kita hidup katanya padahal apa hanya beberapa Ayo, apa -apa biji stok Allahuakbar hadith ini sahih diriwayatkan oleh Muslim rahimahallahu ta'ala. Wa kerana mitlu hadal mawkif fi ayam fil aya min, min Sikap seperti ini. Kejadian seperti ini. Terjadi pula setelah zamannya para sahabat Nabi SAW. Atau setelah perang badar tersebut terjadi pula setelah perang badar tersebut al-Asyari wa Abu Musa al-Asyari berkata di hadapan musuh Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dia memberokan sabda Nabi al-shallatu wasallam "Inna abwaab Sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah naungan pedang kilatan pedang فقال رجل نظر هيئه berkata seorang yang rupanya keadaannya jelek dan pancang tidak karuat Ya Musa antasami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa ayu Musa kamu dengar Rasulullah berkata seperti ini Qala na'am Abu Musa mengatakan benar Faraja'a ilal ashabi fa qara'a ukri' salam Lalu dia datang kepada para sahabatnya tabi'in ini dan mengatakan ukri alaikumussalamah atau aqra wa aku bacakan kalian wa alaikum alaikumussalam ثم كسر جتن langsung dia hancurkan penutup pedangnya sarung pedangnya dihancurkan fa alqahu dan dibuang Tumbuh masa di lalu dia berjalan dengan gagah berani menuju musuh dengan pedangnya fadarab bihi hatta kutil. dia gunakan berperang sampai dia terbunuh Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Tirmizi Muslim Ahmad dan yang lainnya Ikhwani rahmattullah azza wajalla ini bab pertama dalam kitab ini Syauqul Abrar ila daril qarar kerinduan orang-orang yang mulia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bab yang kedua. Qala sayyiduna hasbihallahu wa ta'ala ayatun bayyinat tuwaffi aljannah. Ayat-ayat yang sangat jelas yang menggambarkan baik kita surga. Laqarasallahu Subhanahu wa ta'ala jannati fi kitabih al'azimah. Allah Ta'ala telah menyebutkan surga di dalam kitabnya dengan sifat yang sangat mulia. Yaqumu maqalan seolah-olah kita melihat di hadapan mata kita. Sedangkan di غير Al-Quran dalam banyak surat dalam Al-Quran. Faqala huwa Ar-Rahim Ar-Rahmanal 'Azimush-Shahad. Allah Azza wa Jalla bersifat yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, yang Maha Agung segala urusannya. Innal muttaqin fi jannatin wa'iyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di kebun-kebun-kebun dan mata air-mata air. Udkuluha bisalamin aminin. Masalah kalian ke dalam surga ini dengan penuh kesejahteraan dan keamanan. Wa naza'na mafil sudurihim min zilin ikhwanah. Dan kami cabut dari penduduk produk surga ini dari hati mereka rasa iri rasa dengki dan permusuhan antara sesama. Allah surimutakabili mereka duduk di atas diban berhadapan berhadap hadapan. Mereka tidak akan mendapatkan rasa lelah dan capek di dalamnya. Dan mereka tidak pula akan dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Wa Qa'la Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berserman juga dalam suratul hajj. Dari suratul Hijr ayat 45 sampai 48. Kemudian dalam suratul hajj Allah berserman. Inna Allah yudukilul ladhina amanu. Semuanya Allah memasukkan orang-orang yang beriman. Tauhi. Wa amirul salihat bernama al-saleh. Jannat. Kedalam taman-taman. Kebun-kebun. Tajri min tahtihal anhar. Yang di kebun tersebut, di taman tersebut mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bukan sungai seperti kita. Tapi sungai apa? Min khamri lagdatal lishyaribi. Arah yang sangat nikmat untuk diminum. Makamun syaribahu fit dunia, lamia syaribahu fit akhirah. Siapa minum di dunia, dia tidak akan minum di akhirat nanti. Fihah anhar min leban yang tidak berubah rasa. Sungai yang airnya dari air susu yang tidak pernah berubah rasanya. sungai yang airnya adalah madu yang sudah disaring oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lainnya. Yuharum fiha min asawir min zahabun walulua walibaqum fiha harir. Mereka akan diberikan perhiasan min asawir dikasih gelang-gelang min zahabun terima walulua Kemudian lulu, mutiara, walibatum fiha khadir dan pakaian mereka di surga itulah sutra kain yang paling lembut dan halus. Kali-kali tidak boleh pakai emas di dunia, tidak boleh menggunakan sutra di dunia. Illa liqwarurah. Kemudian banyak ayat-ayat yang lain yang menggambarkan tentang surga ini. Kalau kita masuk ke bab yang ketiga, sifat jannah fi sahih sunnah, sifat-sifat surga di dalam hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah pertama yang perlu diperhatikan dalam hal ini bahwasanya masalah surga merupakan masalah yang wajib diyakini oleh setiap Muslim surga itu adalah makhluk dan sudah ada. Demikian juga neraka. Berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi SAW. alaihi jah "Idza syahr Ramadan futihat abwaabul jannah wa hulqat abwaabul nar wa suffidat asyayaat." Kalau Ramadan tiba, Allah Subhanahu wa taala tutup pintu-pintu neraka dan dibuka pintu-pintu surga dan syaitan-syaitan dibelenggu. Elam ya Abdullah anna an sallallahu alaihi wasallam qad wasafa al-jannah allati wa'ada Allahu biha al-muttaqin wasfan amiqan. Kana lina dan ketahuilah Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan sifat surga dengan bagi orang yang bertakwa dengan sifat yang sangat dalam dengan sifat yang sangat teliti dan lembut itma'an al-mu'minu bihi orang-orang beriman tenang dengan sifat tersebut. Wahdah Rasulullah Shallihul Nabi Ma'rifatih orang-orang Salih merasa nikmat menyebutnya. Watahan Natsaibu Nabi Dikri dan orang-orang yang bertaubat sebagai pengliuk, penghibur dan pelipur lara bagi mereka. Yang pertama, awalumani adhulul nali jannah. Siapa kata yang pertama kali masuk surga? Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam aati baab aljannah yawm alqiyamah fa astaftah para nabi mulia rasul sallallahu alaihi wa bersabda aku datang ke pintu surga pada hari kiamat lalu aku yang membukanya atau aku minta dibukakan fa yaqul al khaazin man anta penjaga berkata siapa engkau fa qul muhammadun Aku menjawab, Muhammad. Fa yaqulu bika Dengan engkau aku diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. La aftahu li ahadin qabla. Tidak diizinkan aku membukakan siapapun Allah. sebelum engkau. Hadits sahih diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Fa Hulayfah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Wala du'a dan kullum tahta liwai yaum al-qiyamah. Hudayrfa r.a.w. mengatakan Rasulullah Wasallam bersabda. Seluruh anak Adam itu berada di bawah bendera aku pada hari kiamat. Wa ana awalu man yuf lahu babul jannah. Dan aku adalah orang yang pertama kali dibukakan pintu. Pintu surga. Salawat Rabbi wassalamu wa barakatuhu alaihi. Yang kedua. Sifatuz Zumar keluha mendera kelijennya sifat dan bentuk kelompok pertama dan gelombang pertama yang masuk ke dalam surga. Kalau Azza Jalla sebutkan dalam surat Zumar kursi kaladin takwa ila jannah di Allah Subhanahu Wa Taala biring orang orang bertakwa menuju surga dalam keadaan Zumar berkelompok-kelompok jadi tidak masuk sendiri-sendiri berajamah. -sendiri kita akan berkelompok-kelompok masuk surga. Bagaimana gembiranya para jamaah? Allahu akbar. Rasulullah radhiyallahu alaihi wasallam bersabda, "In awal azmarah yadkhuluna al-jannata 'ala suurat al lailatul badri." Kelompok pertama yang masuk surga pada hari kiamat adalah Rupa mereka seperti Purnama Malam Lima Belas. Gagah. Wallahi naum Allah Azza Wajalla. Kelompok berikutnya bersinar dan bercahaya dengan cahaya selanak yang paling terang, sistemnya yudohah yang ada di langit. Bintang yang paling terang seperti itu bentuknya yang kedua. Layabulun, nawa layatagawapun. Dalam surat ini dia tidak butuh jenin, tidak butuh wc pada jemaah. Tidak akan kencing dan tidak pula akan buang air besar. Walayam takhitun tidak akan berinus berluda. Walayabulun tidak pula akan berlu berluda dan tidak juga akan berkeri berfad. tidak akan wala ya wa ma artinya apa berlu? berludah amsyatuhum azhar sisir-sisir mereka terbuat dari emas warqhum Keringat almis keringat-keringat mereka kasturi Allahu akbar Allah. kasturi para jemaah Maliqutib, rajunya menjawab kita akan berkeringat dengan apa? Kas? Kasuri? Kas. Yang mana kalau di dunia? Mas Allah peris. ya? Bagaimana? Usang ini keringat di parafidunya? Bagaimana dia? Lebih-lebih baskatia? <laughs> Allah akbar. Alhamdulillah. <laughs> Tapi di akhirat di dalam surga, urasku hulmis. Keringat mereka kasturi wa majamirhumul ulwan yang menjadi pembakaran dupa mereka adalah al udhul hindi gaharu india bukan kamboja bukan kalimantan bukan pula irian jaya wa azwajuhumul hurul 'ain isteri-isteri mereka bidadari bermata jeli Ala akhlak ala khuluq rajulin wahidin akhlaq mereka semuanya satu seperti akhlak mereka semua sama satu seperti akhlaknya satu orang ala surati adam mereka punya bentuk seperti bapak mereka adam moyang kita adam situnadhira'an fis sama 60 hasta naik ke atas kita punya tinggi ni para jamaah. Sekitar 30 meteran lah. Allahu Akbar. Yani. Jadi kita ini pendek-pendek kena dosa para jamaah. Yang ketiga. Hadis tadi Muqtafakun Ali. Abu Abu Jannah. Pintu-pintu surga. Nabi Raya Tawadiyallahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Atal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Man anfaqa zawjayn fi sabilillah baro siapa, siapa yang menginfakkan -impak, dua pasang atau menginfakkan zawjayn apa Sepa, sepasang mad dan tera ini contohnya di sepasang ya barang siapa, barang siapa yang menginfakkan sepasang eh, harta di jalan Allah sapi misalkan dua unta dua pokoknya bertadang pasangan masterah. Hadah. Di infaq kepada Allah Subhanahu wa taala, nudi ya min abwabil jannah, dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hadah khair. Wahai Abdullah, ini pintu ini bagus. Famangkan Nabi ahli salat duya min babil salat. Siapa yang ahli salat? Rajin salat, tetapi salat di atas sunnah. Jangan salat ngarang-ngarang. Salat Nisbu. Salat Sunnah Rajab. Ya. Kemudian, Salat Takhar lagi. Pokoknya Salat yang aneh-aneh para jamaah. Salat hadiah untuk mati. Ini Salat yang dibangun di atas ikhlas dan sunnah. Akan dipanggil dari pintu Salat. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَحْلِ الْجِحَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِحَادِ Siapa yang... yang dari ahli jihad, fi sabillillah, jihad yang syar'i, bukan jihad yang awur, bukan jihadnya orang, -orang kawal, tapi jihad yang syar'i akan dipanggil dari pintu jihad. Wa manka animin Allahumma doa yamin baradu rayyan. Kalau di ahli puasa, puasa sunnah yang syar'i dan puasa wajib, bukan puasa mutih, ya sekian puluh hari supaya dapat kekayaan atau ilmu kebal dan semisalnya bukan puasa supaya lulus sekolah tidak ada puasa supaya lulus sekolah para jemaah ini puasa yang di atas keikhlasan dan di atas sunnah akan dipanggil dari pintu ar-rayyan orang yang puas minum karena di dunia dia selalu haus kalau orang yang suka memberi maha ya kasih terus suka memberi akan dipanggil dari pintu akan dipanggil dan disuruh dari pintu sarapan faqala abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu ya abi anta ummi ya rasulullah abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu RA mengatakan ibu dan bapakku yang menjadi tebusanmu ya rasulullah ma ala min tilkalab wa min darurah ma alaihi min dharar wa khawf tentu tidak ada kemudaratan baginya dan tidak ada ketakutan baginya dipanggil dari pintu-pintu tersebut fa hal yud'a ahadun min tilkal abwaab kulliha apakah ada ya Rasulullah yang akan dipanggil dari seluruh pintu itu kalau tadi yang sadaqah dari sadaqah yang puasa ar araya dari salat salat dari sadaqah sadaqah yang dari jihad jihad sekarang adakah yang dipanggil dari seluruh pintu tersebut semua pintu memanggilnya kalau nعم Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ada wa arju an takuna minhum aku berharap engkau lah dia wahai Abu Bakar Engkau lah orangnya yang dipanggil dari seluruh pintu tu Abu Bakar hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim hadis muttafaq alaih. Kemudian dari Sal bin Saad al قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنتي ثمانية ابواب dalam surga itu ada 8 pintu minha abunu samariyat di antaranya ada pintu namanya ar-rayyan la tidak ada yang masuk dari sana kecuali orang-orang yang berkuasa hadis ini diriwayat kalimam al-Bukhari maka diantara amalan-amalan yang akan diseru dari seluruh pintu itu pertama Nabi SAW bersedat ayo mamratin so salat salat khamsahah wa salat so syarahah wa ahtanat farjahah wa afa'at ba'lahah qila la uluhul jannah min ayy abwaabil jannah syih seorang wanita apabila di salat wawaktu puasa ramadhan dia jaga kemaluannya Dia jaga kehormatannya Dan dia taati suaminya Dikatakan kepadanya silakan masuk surga Dari pintu delapan yang mana kamu sukai Allah SWT Kemudian juga Nabi SAW bersyukur dalam hadis Dan diriwati oleh muslim Mantawabba'ah siapa merudu Dan memperbagu sudutnya seperti hudu Nabi SAW Faqala dan mengatakan Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu laka syukallah warshadu an Muhammadan atau an Muhammadan abduhu wa suluh maka diperintahkan dan dimasukkan dia ke dalam surga dari pintu surga yang delapan dari mana yang dia suka sukai dan kehendaki. Poin yang keempat. Lamau taqdir jannah tidak ada kematian dalam surga. Para sahabat telah ikut dari radhiyallahu demikian juga bu wa radhiyallahu Sebagaimana hadis yang sudah kita ambil, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ida dakala ila jannatil jannah." Ketika penduduk surga masuk surga, yunadi akan ada yang manggal, "Inna lakum an tahya usara kamawtu abada." Silakan kalian hidup selama selamanya, kalian tidak pernah akan mati dalam surga. Wa innalakum anta sasurah falat asfamu abadah. Kalian akan sehat terus, tidak pernah akan sakit. Wa innalakum anta syubbu falatuhram talpala tahrimu abadah. Kalian akan muda terus, tidak pernah akan menjadi tua. Wa innalakum anton'amu falatayas falat asu abadah. Kalian akan terus mendapatkan nikmat. Tidak pernah akan ya bersedih, bersusah selama-lamanya adiknya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kelima, manazil jannah wa daruja tuha. Rumah-rumah, istana-istana dalam surga dan tingkatan-tingkatannya. Jadi sahabat Abu Naira, Allah, Anhu Nabi SAW bersabda, man'amana billahi wa rasulih. Siapa yang beriman kepada Allah, bertawin. Beriman kepada Rasulnya, beriktibat. Wa'akamat salat, diindirikan salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hafan, Allah aniudul khilaful jannah pasti Allah masukkan dia ke dalam surga. Wahaja fi si sabillillah berhijrah di jalan Allah, uh, Allah atau dia duduk di bumi di tempat dilahirkannya. Jadi yang penting dia bertahuhi di atas sunnah mendirikan solat, menunaikan zakat berpuasa Allah pasti masukkan dia surga dia hijrah atau tidak hijrah Qala Rasulullah atalanun biunnas Sahabat yang mulia Abu Hurairah mengatakan apa tidak perlu kita kasih tahu orang banyak hal ini Qala fil jannati 100 darajat Dalam surga itu ada 100 tingkat ke atas A'adda Allah lil mujahidin Allah siapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Kullu darajatin ma kama baina as-samai wal dua tingkatan jarak antara dua ini adalah jarak seperti antara langit dengan dengan bumi. Ini. Fa idza Allah fas'aluhu al-firdaus al Kalau kalian minta surga, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Fa innahu a'laatul jannah. Dia adalah surga yang paling tengah. Ya, wa'al jannah dan paling tinggi. Wa qawamuhu arshul ra'd. Di atasnya arasnya Allah, wa minhu anharul jannah dan darinya dipancarkan dan dialirkan sungai-sungai surga. Dikatakan dia surga paling atas, ditinjau dari surga, dia surga paling atas. Tapi ditinjau dari arah, dia menjadi tengah. Menjadi tengah dari Firdaus. Inilah mengalir apa sungai-sungai surga tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala. Ya, saya kira begitu para jamaah. Nanti kita akan lanjutkan. Ahlul Shanna penduduk surga dan sifat-sifat mereka kemudian wanita-wanita penduduk surga atau istri-istri mereka. Assalamualaikum Nabi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan ada pertanyaan? Pertama yeah. yeah. Ya, masyarakat menyuruh kita menjadi imam Tapi kita khawatir mereka tidak faham cara sunnah Bagaimana? Kita tolak dengan cara yang baik Mohon maaf bapak, bapak, ya Nanti saya tidak bisa untuk memimpin zikir Tidak bisa memimpin doa Kalau Bapak-Bapak setuju saya maju Kalau enggak yang lain saja kita harus secara berterus terang dengan cara yang yang baik sama ketika salat subuh kita disuruh mohon maaf Bapak saya ini orangnya tidak kunut. kalau apa namanya Bapak tidak keberatan saya tidak kunut, sehingga apa-apa saja Imam tapi kalau tidak ya Bapak yang kunut saja saya tetap salat di belakang hadahu wallahu ta'ala ala wa ada lagi Ya tentu pasti di sini tergantung ya dari amal ibadahnya. Yang jelas orang yang bertauhid pasti masuk surga, cuma pasti masuknya ini apakah langsung atau tidak kembali kepada amalnya. Inilah dia bahwa amal itu yang menen, menentukan Tapi kalau mau surga tanpa hisab, tanpa azab, jangan minta dijamin. Jangan pula pesimis, pesimis dengan suara burung Angka 13 atau yang lainnya Kemudian yang ketiga Jangan berobat dengan kai Yaitu besi Besi panas Baru bisa lolos surga Tanpa hisap Tanpa azab Allah, ala wa ala. Silahkan ada lagi Ya Wallahi jual beli di halaman masjid kalau dia bagian dari masjid enggak boleh tapi kalau itu hanya sebatas halaman saja maka tidak menjadi masalah karena ya hakikat masjid yaitu ma tuhit bihusur yang dikelilingi oleh tembok atau pagar mas, masjid saja nah, sekarang kalau ya halamannya termasuk dalam kategori masjid maka tidak boleh tetapi dia sebatas halaman saja bukan masjid masjid ini sebatas yang ditembok saja ya maka ini tidak menjadi masalah di halamannya tapi orang kurujan min khilaf untuk keluar dari perselisihan hindari yang namanya hal halaman ini namanya parim selamat Allah ala alam ada lagi Ya. Hadisnya sahih. Ya. Anak kaum muslimin yang mati sebelum balik. Dia tidak akan riba masuk surga sebelum orang tuanya juga dimasukkan ke dalam surga. Hadha wa Allah ta'ala ala wa'ala. Nah, ada lagi? Ya. Hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Sama saja, tidak ada bedanya. Allah sallallahu alaihi Silakan ada lagi. Ginara Alhamdulillah. Tapi kalau begitu kita tutup dan kita cukupkan sampai di sini ya. Kolok Kolihadar, Subhanallah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita salafurrokaib Sublik. Sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.